cer asta, fără de păcat să ne noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudați și preaslăvit este numele tău, în veci. Amin. Fie Doamne milata spre noi, precum am nădăjuit întru tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață ne îndreptările tale. Bine ești cuvântat, stăpâne, înțelepția este necund dreptările tale. Bine ești cuvântat, sfinte, luminează ne cu îndreptările tale. Doamne, milata este în veac lucrurile mâine